Okej, okay. Nico här med unboxingen av The Witcher 3 Wild Hunt Collector's Edition. Det här paketet är stort. Om ni kollar på första bilden som jag kommer lägga upp så ser ni själva boxen. Och bild nummer två så ser ni med bara, det är en vanligt PS4-spel bredvid. Så ni ser att det är ganska stor skillnad mot vad man vanliga får när man får ett spel. Det här är en gigantisk box. Uh, när man öppnar den så får man först det signaturerna av uh, hela teamet som har jobbat på det här spelet. Då. Det är inte skrivet alltihop utan det här är bara färdigprintat på. Men ja, uh, snygg touch. Sen när man öppnar den ännu mer så ser man uh, då Witcher-märket. Det här uh, lejonhuvudet. Och uh, det är då en låda. Ganska stor. Som ni ser på nästa bild så kommer ser ni att den är nästan lika stor som själva boxen. Lite plattare bara. Och när man öppnar den så får man först se... det oh, är artbook. Hardcover. Riktigt snygg. Riktigt bra bilder där i. Väldigt bra gjord. Eh, när man lyfter på bort artboken så kommer sedan spelet. Som man ser, och så ser man där nere ett halsband. Spelet första. Man får två... Eh, man får ett spel, men det är två covers. Den ena är stilbox och den andra är vanliga. Och jag kommer använda steelboxen för den så oerhört snygg som ni kan se där uppe på nästa bild. Eh, framsidan är då den här Gerald, Gerald som är huvudsnubben. Och baksidan tror jag är hans dotter om jag inte misstar mig men ni ser ju hur otroligt snygg den är. Eh, nästa är då det här halsbandet och det är det här lejonhuvudet igen som är The Witchers halsband, deras symbol. Och nästa vi kommer till är huvudsaken för det här gigantiska paketet. Och det är då staty. Eh, ni ser på den här nästa bild. Här, när jag precis har tagit upp den. Ni ser att det är lite små delar som jag ska sätta dit. Och bilden efter, då ser ni när jag har satt ihop den och då ser ni det är Gerald som slåss mot en eh, griffin. Riktigt god. Det är till den första. Monstret man möter i spelet, om inte jag förstått det. Jag har inte spelat spelet än. Det här är som unboxing, så jag, om jag har förstått rätt så ska det vara första monstret. Den ska till och vara handmålad och det är en är riktigt snygg. Det är en av de snyggaste statyerna jag har, måste jag säga. Det är den snyggaste. Och nästa bild så ser ni baksidan, så allt i sjuka detaljer, det är oerhört snyggt. Nästa bild så ser ni allt som man fick med. Nej Det här var helt klart värt det. Jag tror jag betalade 1,5 för det här paketet. Och well, nej, nice. som sagt, det är helt klart värt det. I spelet sen då så fick man även en karta. Den är i papper. Och sen fick man två stickers så det är det här lejonet igen, fast två svarta stickers. Det är inget märkvärdigt med det. Sen fick man också musiksedeln. Den var bara isatt i en papper så det där var inget speciellt påkostat, men kul att få det. Men huvudsakerna i den här det är i alla fall statyn, helt klart. Det är halsbandet. Det är hardcoverboken och det är den här steelbox-covern. Det är de fyra som var helt klart mest värde. Ja, och det var det lilla. Jag ville bara visa det här. Och sen kommer ni få framtid att höra lite mer om spelet.